Самі діти в хаті сидять, а батьки кудись пішли з живих уст. Отож, авторам наведених вище двох фраз слід було написати, «Вона вийшла в самому жакеті». Бо фраза з висловом «в одному жакеті» дає змогу припускати, що жінка носить часом і по два-три жакети. Самі старі залишилися в селі, бо тут йдеться не про кількість людей, що залишилися в селі, а про їхній вік. Другий та інший Слово «другий» буває українською мовою порядковим числівником, а в другий раз пройшла, не глянувши на нього, Леся Українка, або зрідко синонімом займенника «інший». Сам він не знав, не міг сказати, а другі з нього сміялись, котибинський. У сучасній українській мові повелося вживати цього слова тільки як порядкового числівника, користуючись для другого значення займенником «інший». Війна є продовження політики іншими засобами. Переклад із творів Леніна. Часом цим займенником надуживають і ставлять його там, де без числівника «другий» не обійтись. Від цього берега до іншого буде не більше, як 20 метрів. Невже не перепливеш? Тут неодмінно треба поставити слово «другий». Від цього берега до другого, бо у річки два береги, один і другий. Займенник інший інколи надає фразі характеру віддаленості, де на інших берегах і ростуть кущі, а тут у нас голісінько з живих уст. Пара і кілька Позич мені на пару днів грошей. Зустрінемося через пару днів, чуємо інколи в розмовах а зрідка читаємо і на сторінках сучасних художніх творів. Так сказати по-українському не можна, а слід позич мені на кілька день, днів, на два-три дні, на які два дні гроші. Зустрінемось через кілька день, днів, через два-три дні, через які два дні. Числовий іменник пара треба ставити при іменниках, що позначають однакові речі. Пара чобіт, пар білизний. Йому дідона підослала штани пару чобіток, Котляревський. Людей чимось між собою пов'язаних. Цвіт лини, лини, закриває закохану пару, Леся Українка. Худобу, ой на тобі! Пару волів лисих, матеріали і Чубенського. Займенники. Деякі відмінкові особливості. Особовий займенник «Я», стоячи в знахідному відмінку з прийменником «Про», Може мати два значення. Вони говорили про мене, це бто мовилася про мою особу. І про мене, що вони собі там говорять? Це мені байдуже, що там мовиться. Про мене хоч вовк траву їж, приказка. Це мені байдуже, чи мені однаково, хоч буде вовк траву їсти. Особовий займенник «я» і присвійні «мій», «твій», «його», «її», «наш», «ваш», «їхній» часто стоять у знахідному відмінку з прийменником «на», відповідаючи російським прислівникам «по моєму», «по нашому». А на мене, говорю, то я б із малою дитиною розмовляла, Марко Вовчок. нас Канзюба хвилювався найбільше, а що? На моє вийшло, Коцюбинський. Не вийде, пане Ляше, на ваше приказка. Слід запам'ятати оригінальний український вислів із прийменником на та означальним займенником самий.